På andra sidan Jeper kunde de överskeppade svenskarna notera att solen varit uppe ett bra tag men att armén ännu stod kvar nere på fälten in vid floden. Man hörde kanonskott och kunde se hur ryskt, irreguljärt rytteri rörde sig på den andra stranden. Det var förbryllande och mycket oroande. Kungen som ansåg sig ha fullgodeskort skott beslöt att det under natten överskeppade livdragonregementet Genast skulle vända åter. Ett beslut som måste ha varit en stor besvikelse för deras chef Örnestet och för förbandets krigare som korsat Njeper med så stort besvär. När den ryska slagordningen blev upptäckt av svenskarna var den ännu inte i position att helt och hållet spärra vägen mot Varskla och vadet vid Kirchenko. Frågan var om svenskarna skulle kunna rusa ifrån de stridsformerade ryssarna. Det var osäkert om det gick att undgå förföljarna utan strid. Svenskarnas olyckliga position gjorde dem på sätt och vis automatiskt fångade. I den allmänna förvirringen och oredan försatt de dock även denna lilla kärn. Den ryska slagordningen rörde sig framåt, närmade sig sakta, sakta den enda tillgängliga vägen ut från fälten vid floden. Ryssarnas vänstra flygel tog till slut upp en position i närheten av vägen förbi Pjera mot Kirchenko. Den svenska hären var därmed i praktiken instängd. Skulle armén vidare måste man slå sig ut. En drabbning var nu oundviklig. De glesa marschkolonnernas långa rad gjorde vänster om och bildade front mot plateaubranten och den ryska armén. En svensk slagordning blev formerad. Det artilleri som fanns tillgängligt grupperades. Mynningarna riktades uppåt mot ryssarna som närmade sig plateaubrantens kamp. Lebenhaupt var ställd. Vad skulle göras? Han var mycket pessimistisk inför en strid med ryssarna med den egna hären i sitt nuvarande utspridda och förvirrade tillstånd. Med all sannolikhet i ett panikrusigt och förvirrat försök att vinna tid för att samla här en bättre och förbereda ett regelrättslag eller en utbrytning beslutade han att ta kontakt med ryssarna. Parenthes. Man kan jämföra denna åtgärd med kungens beslut att sända Meijerfeldt till ryssarna. Mannen för detta uppdrag var given. Kvällen innan och än en gång tidigt på morgonen hade Levenhaupt antastats av den preussiske tassen von Siltman som krävt att få gå över till ryssarna. Nu gav Levenhaupt order åt överste löjtnanten Trojtvetter att förse von Siltman med en trumslagare och sända honom över till ryssarna med mandat att inleda förhandlingar med dem om ett vapenstillstånd. Preussaren tog trumslagaren och sitt samlade bagage med sig och begav sig inför hela den uppställda svenska arméns front över mot de ryska linjerna. De svenska förposterna var uppenbarligen inte informerade om detta drag för de öppnade eld mot det lilla sällskapet när de drog förbi. Gruppen löpte gatlopp genom pipande kulsvärmar men kom till slut oskadd fram till de ryska linjerna. Där togs preussaren emot av en generaladjutant som frågade vem han var och som när han fått svar raskt förde honom till Mjenshikaf. Efter ett ofrånkomligt utbyte av komplimanger sa von Siltman att han sänds av den svenska befälhavaren för att underhandla om vapenvila. Mjentschikov menade sig ha mycket klara direktiv från saren. Den svenska herren skulle antingen slås eller tas till fånga. Allt den ryske fältherren hade att erbjuda var kapitulation. Kapitulation på goda villkor. Utrustad med detta ultimatum sändes den svenska trumslagaren ensam åter till de sina. Meddelandet om ryssarnas ultimatum nådde Levenhaupt via Kreutz. Då var generalen fullt sysselsatt med att söka samla regementerna och göra dem färdiga till strid. Ett arbete som dock inte var särdeles framgångsrikt. Kreutz red upp till Levenhaupt och gav honom en rapport om kapitulationserbjudandet. Bådas bedömning av situationen var samstämt mörkt pessimistisk. Levenhaupt fattade då beslut om två åtgärder. För det första gällde det att få de tillgängliga trupperna i en bättre position. Nu stod hela hären sammanträngd i skuggan av plateaubranten och ryskt artilleri uppe på dess krön skulle kunna utsätta svenskarna där nere för förödande eld. Här stod rakt nedanför myningarna på de ryska kanonerna Förstunden värnlöst som en hopdriven fårskock. Order sändes iväg att hela slagordningen skulle dras höger ut mot ett litet fält. Men den svenska ledningen behövde än mer tid. Deras styrkor var ännu inte riktigt samlade och klara. Dessutom kunde kungens grupp behöva lägga så stort avstånd mellan sig själv och njeper som någonsin möjligt. Levenhaupts andra beslut var avsett att vinna denna förlängda respit. Kreutz fick order att rida iväg för att personligen parlamentera med ryssarna och för att söka tiden därmed så mycket han kunde att utdraga.